20. Pitanje. Kako postupiti prema osobi koja mi je dugo vremena prijateljca, za koju sam pouzdano saznala da je prevarla muža, da li mi je dozvano da se nastavim družiti s njom? Bismillahirrahmanirrahim. Ta te treba posebno postupiti prema Prvo, naravno ima prav za savjet na puta. Ali ljubav prema njoj, jer ljubav im Allaha i mržnja prema Allaha. Ta ne zasluži, jer mi mržimo njezin djela, kako je naučila. Pa treba sa njima dosta savit, ali kad vidiš, da je ona dala prednost za harama njegov. halal život, ne treba sa njom nastaviš život. E, I preti njoj, preti njoj, da će reći njezin muž ili upoznavat njezin muž in adam si daći Allah ni upodit amin ya rabbala alamin